Launaldi bat Izan ginen Sistemaren transgresore Ginen Kastako jende Akalekoa Militante Baina eldua gure hura dezagertu zen Adinaren kapritxo bat gote zen Errebeldia parranda berriz parran Eteo, kemen gaude ostiral bat gehiago, kalamidadeak saioan. Eta, bueno, ebakizuei, dola irratian zuten ari zaretela, eunda saspi puntu bosta. Eta, bueno, ba, irratiarekin kontaktuan jarri nahi izango bazenute ba, jakin telefono zenpaki bat daukagula, beratzi lau, laubi bat, saspi 060 dena. E, irratiarekin kontaktatzeko be badaukazue irola irratia e, barkatu, bar, euskaltza indiak barkan azala. Eta, bueno, e, eta bueno, baita gurekin kusuzenean kontaktuan jarri nahi izan eskero, ba, badaukagu baita email bat, oraingoanea ondo esaten dudan, kalamidadeak abildua, e, gemail.com, <laughs> Eta eta baita esatea, ba, bueno, programa u ostiralero entzun, bueno, ostiralero ez bi ostiralik bain entzun duzuela, baina baita Irola Irratiaren webgunean, eh, Irratia webgunean kaixo Gabon, kaixo, bai. Eta gaurkoan e, sumarioari begira, ba... Esatea, eh, elkarrizketa bat izango dugu la Txoko... Ko, Bueno, epe parkatu, Euskal Txoko da irala, iralako Euskal alkarte bat, eta gurera gaur retorri da Ander, eh, el, eta elkarrizketa bat egingo diogu. Bueno, eta Euskalkien tartearekin jarraituko dugu ere, eh, gaurkoan ere, eh, gaurkoan aldaketa txikitxo bat egin dugu gure sumarioan eta biografia batekarri dugu, Salvadorrena, eta bueno, horren harira entzungo dituzuen kanta guztiak ba Salvadorren bertuak izango dira. Eta horren ostean gure lehiak eta kutsunarekin jarraituko dugu, ia animatzen zareten parte hartzera, eta... Bai, esan berra dago Kristo da duen <laughs> gure <laughs> eta madarikatua, animatu zaitezte bengoan bada. <laughs> eta bueno, eta e, bukatzeko ba betiko les e, agenda txikitxo bate eh ekarri dugu aurkoan, ba bi data esanguratzuren inguruan ba, informatzeko. Son bat berzu alde ditu da erra gertuko da aunitzen pozgari. Kantatu izan diot eskuleriari edo gure hizkuntza doak kabari. Gaururure peez zui hasten naiz kantariari. Zubaitan munduratu, naizenaren txari. Urepele derautzut, aitortu beharra, edderrezet munduan bakarra. Baina nala edenik, zuzaitut izara, Galdezka hasten bazaut nehoizkampotara, Nongo semea naizen edo nongo tarra, Gorak hierraiten dut, ni urepeldara. Bueno, entzunga izan dugun lehenengo bertso hau, salvadorren bertso hau, urepeleri bere orterriari eskenitako bertsoa izan da. Eta, bueno, hola, ol, nor daukagu zurekin? Ba, bueno, e, sumarioan aipatu dudanez, e, Ander Euskaltzokoko kidea etorri da gurera, eta kaixo, Ander. Kaixo. kaixo. Eta, bueno, e, aziko gara pizkabat elkarrizketatzoarekin, eta, bueno, Ander, koenta zer den Euskal Txoko? Ba, <coughs> Euskal Txoko e, iralan, iralako zoan, e, dagoen asoziasinio bat da, Euskara eta Euskal kultura lantzen duena, edo saiatzen dena lantzen, eta, ba hori, alde batetik, e, Euskara nahi du berpistoa, edo berriro, oso, iralan entzutea, eta, Eta beste aldetik, ba hori, euska, e, la, e, ona etortzen diren pertsonei e, euskal kultura ba, lantxea edo, edo zabaltxea. E, ba hori, ikusita irala izan dela beti hauzo e, er, langile bat, gainera erdalduna, ba nahiko, nahiko garrantzitsoa ikusten dut e, euskal papera oso honetan. Mhm. Mm Eta, bueno, ez dakit, zu nahiko gaztea zara, baina Euskal Txokok urteak daramatza matza ez, hauzoan? Bai, horrela da. E, Euskal Txokok le, hogeita zei urte daramaia maia hauzoan, egia dela ba, fase asko izan dituela, eta orain be, fase berri bat ezi dela, baina hori oso, oso nahiko ez dela eta egon dela hauzoan lan egiten. Euskarran Enalde duela ja 26 urtetik. Ta ba ori, orain beste ikuspuntu berri bat daukago eta honekin gaude. Ta bueno orilla, ja, belaunaldi aldaketa hori aipatu duzuela, ba nola edo zergaitik gauzatu zen belaunalda, belaunaldi aldaketa hori euskal txokon. Bale, ba belan aldia aldaketa hau hasi zen duela ja biurte urte urte bat urte berri bat ta pizka bat asaltzeko ba geuren gaste talde bat edo gaste gaste batzuk ikusten genuela hori ba, euskara ez dela xa euskalchoko leen zeukan papera izanten zela ba, ume batzuei errefortzu euskara errefortzu klase batzuk nahiko nahiko jende gutxiei egiten zutela, la, sa, jende gutxiekin egiten zutela lan eta orduan ba, gazte hauek e, pentsatu genuen ba, beste buta buelta haman behar geniola suntari eta ba, iza, tsa, gure el, gure naia izan zen helburu ba, berriak sortza eta euskararen aldetik eta Euskal kulturentik orduan bat Talde hau e, batu ginen, ikusi genuen zeintzuk izan nahi ziren gure ulburuak eta aduztu genituen, ba hori, ba e, berpiztu behar genuela ba, txizpa iralan, e, berriro ba Euskaran kaletan edo behar bada ba, kintxa Euskarak kulturan esari buruz e, kintxak egiteko, eta ba hori, e, beste... Em, Aurreko, aurrekoekin batu ginen e, izan genuen e, asamblea bat, haiek e, utzi zuten haien paperak euskaltzakon eta sartu ginen gu ja segituan ba e, barru barru barru barrua. Da hori, eh e, e, aldaketa gontzen eh Eta hori, beharrezkoa ikusen genuen, ze ja, jende, gutxi, jende gutxira eltzen zen e, behar genuen aldaketa bat eta ba, nahiak geneuzkan eta horrela egin zen. Bai, eta bueno, komentatu duzu, <coughs> ba, lehenagoko errefortzu klase horietatik haragoko ekintzak edo planteatu nahi zanditu zuela eta Ze, ze jarduera tan murgildu ta zaudete orain Euskal Txokon? Ba, orain nahi bat jarduera daukago, hain bat ekin txa. E, alde batetik, e, txiki txikiekin lan egin nahi genuen, eta horretarako bat e, Euskal Txoko txiki sortu genuen. 6 eta amar urtean arteako, zardineko umeak daude. Euskal ikusi dugu arrakasta handia izan duela eta hauekin ba pizka bat euskara edo euskal kultura lantsa baina modu modu ludiko edo modu divertigarrian edo a, klasetik kanpo ikusteko euskara erabiltzea oso ona dela edo berreskoa dela eta hon tailero honetan hori ba, egiten ditugun tailerrak e, ba dira nahiko Naiko praktikoak, e, jolazak, eskuko eta hierrak, elkarrizketak, eta e, ka, e, kalera ateratzea, eta inbat gauza. Naiko arrakasta izan du, hau zoan, orduan oso pozik gaude, e, beste gero je, e, ume nagusiekin, e, amare eta amare utarteko, bediziki amare eta amare utarteko da tar, dinekoekin, tar, e, nahi genuen lan egitea, eta sortu genuen irratita hierra baina e, ikusi dugu asko zaiagoa dela ume hauei eltzea izane ba ikusten dela ba, beste gauzetara daudela eta, ingelesarekin bai, ez bai, alako bai estra asko guztiz beteta eta ikusi genuen ba, asko, asko zaiagoa izan zen hasieran lortu genuen Lehenen urtean lortu ganoen ateratxa eta hierra gaur, ba, osa, urte honetan, ba, pizka batza egoa izango da, baina hori, eta hierra oso potentea izan zen, eta horreindik ba, ateratzen dugun talde bat. Eta egone eh, barkatu segundu baten baina mosteagati, baina guirrekitan gaude, eh, ateratzen den taldetxo hori txori, eh, ingelesa dute duten, <laughs> eta, bai, bai, irratira batzen diren. Eta gainera euskera, seginda. Ba, ba irolan hori beharko, behar, behar dugu, eh? Bai, bai, eske hori da, ikusita iran handaukagun irratiain bereziau e, behar genuela, oza, erabili behar genuela eta ba, hori, potente-potente izango zen, baina hori ikusten da ba, ba berriro bueltaman behar diogula e, gauza taierari ea nola egin dezakegula umeak... E, lorcheko edo edo osea umen naia irrat irratien irrati e, naia izateko baina bueno ya nola den eh gero ba elduentsako pizka bat eh bai urtetik edo pizka osea ya elduentsako 14 urtetik gorakoak ya eh oinarrizko euskera Ta hierra egin soa sortu genuen, e, ikusten genuenez ez, je, e, iralan, jende asko zegoela e, Euskara sekiela, e, Euskara oñarrizko, Euskara gutxi sekiela, beraz ba, ta hierra iz, izan sortu genuen, ba, base bat lortzeko eta hemen digia, ba, ba, hori, e, euskara, aieke, euskara erabiltzeko. Euskara erabiltzeko. Hemen hori, ba, hau da pizka bat ja e, teorikoagoa ja, ja ematen da gramatikalki, e, testuak landus, el Carrisquetak eta ba beintzat zaineko garrantzitsua da ikusten ikusten delako heldu asko, ba hori, e, e, e, e euskara ikasi zutela, baina oso gutxi eta bueltan izan, o, sa, jarraitu izan dute bere hezkuntza euskaraz, eta, ba, puntatu dira zenbait pertsona, eta hori, e, bi, bi talde etxokin egingo dugu lan, ba, pizkabat e, base-basekoa izango dena euskarazkoa, eta gero ja, ba, pizkabat ja dakitenak ba, horreik segit, e, bere euskaraz egitxeko, eta... eta hori. E, Gero Ostira egin sortu berbalagun bat e, e, e, Ostira Lero biltzen gara lagun batzuk e, Tabernetan, parkean edo e, adosten den lekuan eta, ba, euskarari, e, euskarari, e, Euskaraz hitz egiten dugu, elkarrizketak euskaraz izaten ditugu eta ba, pizka bat ikusteko ia ir, irarak ikusteko jendea biltzen dela ba euskaraz hitzegiteko eh Bizkaietze auzoan ez da iaia ia, euskaraz e, entzuten ba bizkabat hori horikentzeko eta ba sartzeko taberna batera eta oi, ba, jendea dago euskaraz hitzegiten konturatzeko sartu ba, ba, ba zertu naiteke honetan edo hitzegin deskade zula iralauzoan euskaraz saltas gabe Eta gero, senbait, ba, ekintxa, ekintxak egiten ditugu e, urtero, eda iabetero, adibidez, ba, e, e, Euskararen eguna orain etorriko dena. Eta, ba, olentxero, nauteriak, e, jaietan, bebaik, ekintxak egiten ditugu. Eta hori, baina hori, ja, dira ludikoagoak, e, e, iralari, oza, e, irala bizi izateko, eta hori, Euskara modu... Sa, modu ludiko bat zuan denon artean bizitzeko. Eta hori da gutxi gora bera gure, gure kintzat. Eta bueno, e, aipatu dituzu heldua, umeak, e, zer nolako ume eta helduen profila doa euskaltzokora? Eta horreri tirakaba gurasoak euskaldunak izaten dira, erdaldunak, nolako profila e, doa euskaltzokora? Ba, iralan, gehien, oza, gehirizko erdalduna da, langilea, erdalduna, eh, atxe, oza, ez, gehiena ez da hemen jaiotakoa, edo, atxe, oza, Espainiatik datozena, edo, aita gurasoak zoak, Espainiatik datozena, beraz, ez dute Euskara ama hizkuntza bezala hartu, beraz, guztiz, erdaldunak izaten dira, eta konturatu ga, gainera eh, atxerri tarasko daude iralan beraz gure profil txiki, txiki adibidez e, tx, e, ir, txiki, txiki taierran e, dauzkagu denetarik oza ume guztiak ge, bueno, jeia geienak e, gura soher dalduen zema labak eta askok askok dira imigrantzeriten zemea beraz nahiko saia da adalantxa euskara baina oso asko posten gaitu, ba, jende azk, jende jendea jende perfil honek jendea gure gure guredat e, tortsia ba, euskaraz e, jakin nahi dutelako edo erabili nahi dutelako e, gero hori umeak itxeginda ba osea ume ume perfila itxeginda hori ba, eh eh e, alabak direna eta gero helduak ba Egia da, e, alde batetik daukagula e, Euskaraz ikasi duten jendea e, eta, karo, e, e, urt bertan bera utxi behar izan zitela e, Euskararen ikasketak eta berriro bueltatu direnak izan dutelako berriro ikasketa hauek hastea eta beste aldetik <coughs> ditugu ba adibidez sa, e, sa, ez, ez dakitenak eserrez e, Euskaraz eta ba nahi izan dutelako ba bizi izatea esperientzia berri hau. E, eta hori, hori dira, pizkabat profillak, e, euskal txokan ditugun profilak? Bueno, eta komentatu duzu bebai guraso, bueno, profil hau eta zitzei zerakoan, ba, komentatu duzu pizkabat gurasoen aldeti bebai izelango profillak dauden, edo nola baita esatearen, baina, agian bebai interesantea da jakitea, guraso hauek, eta, ez, Ze arrera edo daukate edo ze iritzi daukate ba, Euskal Txokok egiten dituen kintzekin, ba, ez? Eh, bai, eh, ba, azira batean, eh, ka, eh, Euskal Txoko ezaguna es, zen, baina jende konkretu batxoen artean, ze azkenan esen eltsen nahi genuen besain jendeari, eta orain guzartu garen garenean ba naiko naiko zabal nahiko zabaldo izan da eta naikoarrera hona eduki dugu. Hortuan e, gurasoak posik daude, oso posik gainera ba hausoko gastak gusten dutelako bere bere bere seme eta hori asko gustatzen zaie. Eta beste aldetik, ba azkenean irala Bizi izaten dute beste modu batean, orduan hori gustatzen zaie, bai, oza, ikusten gaituzte aien zemalamekin e, parkean, e, kintxetan, e, asteruetan, edo alako, enbat, gauzetan egiten eta hori hori ba, guztura hartzen da iralauzoan. E, gertatzen dena da, e, karo, hemen gauden jendea voluntariak garela, eta batxutan ba jendea ikusten du... E, ba, adibidez, akademia bezalako zerbait, edo e, leku bat, ikusten du jende Euskal Txoko, e, umeak usteko leku bezalako bat, eta guk ez duza hori ez da gure elburu, gure elburu da e, Euskara lantzea, eta eta Euskara ba, ba ikustea ez dela gauza akademiko bat, eta hor duan ba, hor naiko arazoa izaten dugu, baina, bueno, hori ja da... Bakoitzaren pentsa, oza, pentsa molde, aze, daude gurasoek oso posik daudela eta ikusten dutela gure lana oso ondo eta azkertzen gaitu, e, digutela asko baina hori ba beste batzuk ikusten dela bai hori. Ba Eez dutela gure lan lan esforttsoua ikusten. Bai umena parkalekua zaretela ori, ta, eh? eta? Eta hori da ba, guk, nahi, oza, guk ez nahi dugun gauza lehenengo gauza. Eta bueno, ja bukatzen joateko, e, zer nolako kompromesu mota dauka Euskal Txokok hau zuarekin, ba, lehen naipatu duzunez, e, jaietan, alainauterietan, Euskararen egunean edo, eta horrelako e, ekintzetan? Bai, e, e, e, Euskal Txokok e, irala elkarte bezalako bat, e, ba... Jaiban, adibidez, jaiba txordean e, egiten du lan, eta, bueno, e, aziratik ikusi gano guztiz beharrezkoa zela e, Euskal Txokok erkarte bezala izatea, e, lan egin behar eusoko ekintxa, pues, iaia ia guztietan edo laguntxea edo beraz, e, kompromesu handia hartu du ikuspunto horretatik, eta, ba, adibidez, e... Zalde bat iti jai bat txordean parte hartzen dugu e, iralako jaietan, eta ez ira, ze iralako jaietan, maizik eta ba olentxero egunean bau, oso e, importantea egiten daukagu, gero ba adibidez Euskararen egunean e, parte hartzen dugu e, iralako hau zoan, e, e, inauterietan be bai, hainbat e, e, ekintxetan, gaude kompromesuan e, ausuarekin, baina hori ikusten dugulako, osa, guztiz garrantzitsua dela parte hau irala, iralarako. Eta bueno, e, aipatu duzula Euskararen eguna, daukazu egitaraua antolatuta pizkabat kontatzeko gure entzuleak ja gordetzeko. Bai, bai, e, antolatuta dago, eta espero dugu oso izatea, ba Adibiez, eh, egongo dira eta eh eta inpusgarriak eh eh hori e, iruan, eh iruan. Bai. E, goizean. hori e, egongo direla puzgarriak eta tailerrak umeintzako edo eguraldi on egiten badu, bai hori <laughs> bai e, eta gero egongo da Baskari Herri Basque Herri Baskaria dela bai. e, espero dugu jende asko etorcha eta Euskara lantxeko momentu ona izatea e, Gero egongo go dela e, egongo da Alako romeria Edo aldarde Bat Euskal dantxakoa Gure e, hau Osa, rekaldeko hau zo bat den, tal, Dantxa talde baten hau skutik Eta Eta hori e, Gero ba hori oraindik daude gauzak E, finkatzeko, baina hori gutxi gora bere izango da Gure gitaragua Interesantea eta Polita ez, egun osoko erronka bat Baila da, espero dugu jende asko etortzea Eta, oza, jende asko etortzea eta ondo pasatzea Eta hori berbada, oza, eta euskara lantzea Eta euskara sitxegitea, horretarako dela gure eguna. Bueno, eta ja agurtzeko Zeo zer gehiago Gehitu geit, nahi duzu Ander? Ba, ba bai e, Oso, oza, orta huetan e, oso, oso garrantzitsua dela Lantzea e, Oso huetan bereziki e, Atzerritar asko Edo ardaldun asko dauden auzoetan euskararen eta euskal kulturaren Lana Oso garrantzitsua dela Eta Bari guri, guri eskertxa eta beste esta, arlo honetan lan txea du, duten eh, Elkarte edo talde guztien eh, eskertxea ba oso eh, Arai eh, urta huetan oso garrantzitsua dela lan honekin jarraitzea edo Bai, bueno, hogeita zei urte izan dira, eta zuk arira, eta beste horren beste izan daitezela, ez horitzarrez ez dugu uste, donik uste, neu ez dut uste euskeraren egoera eta euskal kulturarena bilbo bezelako hiri batean egun batetik bestera aldatuko denik, beraz, animo pila bat, eta eutzi goiari, ba, fijo, jende askok uste duena, baino askoz gehiago eskertuko dizuelako. Eiten duzu en lana. Mila esker. Mila alegun batez Ostatu batean Mila gunari ziren Ez kababetean Biak ziren Euskaldun Zintzoak ustean Halare di Helgajen ahtean, Entzuten egonan aiz, Umorret gistean. Ez dut osorik haztu, Baten parabola, Ech darraz mintzo baitzen, Bera jakin nola, Gure hegi maiteaz, Zue la axola Haur berregain behaxa Bechtzen mentagola Gora euskal hechia Franchese siola Bechtze ahotach duzen Gure jizkom zahezdan galdukoa agian hori dugu beresik guke uskale gian gainera gaude behzeen euk gian jantxe gira joan den aspaldi lan Biki Zua izonekoa Batek ondoa zuen Berzeak Gauza jarro Ez dut gustukoa Mendian bizia jen Dut ikustekoa Gaztainaren aldaskez Jauntzirik pakoa bueno, Eta sumarioan aipatu dugunez e, Euskalkien tartetzoa egokitzen zaigu oraingoan Eta bueno, e, aurrekoan lekitzoko euskeraren inguruan egun ginen berbetan eta bueno, gaurkoan e, oinatikoa ekarri dugu e, Mendebaldeko Bizkaiera bada ere Baina, bueno, ja e, bizkaiko partean utzita daukagu eta ja gipuzkoako mendebal satira e, edo pasako gara. Eta, bueno, gaurkoan e, betiko lez, ba, hotzak puntu eusotik aurteutako e, audio bat jarriko dugu eta audioa jarri baino lehen, ba, aipatzea audioa, e, audioaren, audioan hitz egiten duena, Maria Regi Idiegoraz dela miga eta beratzeireun miga jaio zen, e, oinatien zehazki olabarri eta usoko imi jola e, baserrian eta bueno, e, bideoan ba, edo audioan kontatzen dituenak da, e, oita zei urterekin eskonduzela bose me alaba izan zituela eta bueno, e, nola egon zen bat denbora horretan, e, o, osko, e, parkatu eskondu arte, no zen hago ba, etzean sarturik. Bere naia bazen eh izatea, baina eama gaisorik zeukan etzean, eh minbiziarekin eta orduan ezin izan zuen eh ban izan eta etzean e, geratu zen. Eta bueno, orain entzungo dugu eh Maria Arregi digorazen audioa. Me cholan. Maia, ara ez tosha tenga criada fata kotanesa, baina es ez es sen sirik fan. Baiz, ordo baina. baina jaulako zure naia ya, beia, da unditu esako san. Bai, es. naiko are. Joan dautzo deraini bai jausakonda. Ta ez tosha konberrez. Goia jau no xe giniala, eh. Ja nikota biru. Oto, oto, oto, bat urtego, iurikola, ama, ama gaixotoza, kan sarraken ja, eta abellzen, ba, berratamar lortekin. Amaetxo eiteko gauela. Eur, eur, eur, pasau dira ja, horazkanien. Dalen esan duzu, eskolako kontuak eta, dukitan zendun, eh, un eta, ja, gaztetat ilanian eta jolazteko hastirik dukitan zendun? Ke, ba. Gutsi xeo zer eskola, bilingen, denporen basabako netaneo. Zor eskola bilingen jamanan, ikolas, neteko gulas gutsi xentzen. Nere, carmenen atzeu, eh? Carmenen bila xehi, neskarata? Nere, sanduna. Ah, kriar etxan torri xera. Ah, kriar, sezen bergaran? Bergara, emdek, jo gona, kriar, torresan. Morgira? Morgira kriar, torresan, abai. Eta, matikuan, eh, Oriz hando zuzumia saindu eta bestela maztuka ditzen saindu zain? Bai, biak, nahanak. Bordone, egin Bueno, eta Maria arregi digorazen kontuak entzun da gero, ba, e, gogorata, gogorazazue hemen jarraitzen dugula, e, irola irratian, egun dazazpi puntu bostean. Eta, bueno, e, beti egiten dugulez, ba, e, izkeraren esau garri txikitzu batzuk aipatuko ditugu, e, zehazki debagoieneko, debagoienekoak, Eta, bueno, ba, esatea e, destinatiboki morfema endakoa e, izaten dela de bagoieneko e, izkera zehatzonetan, ez, ba, dibidez, e, olatzen dako, esaten dute olatzen txako e, ordez. Eta, bueno, bebai, e, Mendebaldean e, erakusleen sustraia, singularrean eta pluralean e, berbera denarren, I agertzen da e, pluralean, ba, esaterako, honeik, ba, koneitan, areitxara eta horrelakoak. E, I hori e, nabar bentzen dutela e, pluralean. Eta aditztrinkoen harira, e, iraganeko erroan, a eta e, e biak erabiltzen dituzte. Ba, e, Nekisen, nakisan, neroien eta naroien e, moduko ba, aditzak edo. Eta, e, adibidez, oso esau edo oso adierazgarria dena, e, de bagoieneko izkera honetan, e, aditzaren eta obietu pluralaren arteko komustadura e, ez dutela egiten. Adibidez, e, zapatia galduiako esaten dabe, eta hori singularrean eta pluralean e, zapatak galduiako e, bardin-bardin esaten dabe. Osea, ez dute esaten... E, bizkaileran adibidez esaten dugun ba, jakos hori, ez eta hori e, jartzen dugula. Eta bueno, ya bukatzen joateko, e, edun adizkietan hit e, pluralgilea jartzen diote de debagoienan. Ba, e, esaterako, ditut, gintxuen, sitxuen eta horrelakoak. E, eta bueno, e, euskalkien tartetzo hau, e, Buka buka dugu. Egon, eta ez dauko goseitzen batzuk. Oinati bai, gai, osea, hau da, esaugarrientarteche. Ah, vale, barca tu, barca Baina orain eh abiatuko gara. Ba, aurrekoan zelan esan genituen lekitxoko iskera edo hitza raro ba oingoan be bai oin ez dira motz geratzen, hasik esaterako ba Jare, itza, e, batueraz utzi edo laga e, derito. E, isutu, itza, bat, e, piztu e, esateko erabiltzen da. Gero, e, alderantzizkoa itzungi e, itzali esateko erabiltzen dute. E, gero oso oikoa dena e, fan hori, e, oso adierazgarria, zan iriazko harritu e, na, arritzen hauena entzuten dudanean, ba fan hori joan da ez batueraz gero ebatu eldu eta eldu edo eutzi mm -hmm. e, eta esaterako be bai ba jasarri e, eseri da ba e, eseri. Mm -hmm. eta gero e, erortzeko e, erori hitz ba jausi esaten dute e, oinatiarrez. O Gipuzkoa maitatu zaitu eta maitatzen ora indi, baina hannik sultan nahi gabeak, noiz nahi emendik Andi esan baenen miot sari su ichar ondas anken su bain batiko aldegitea su gandhi bitan horrene boleguari mostudiskate egoat orai kesketan jarria nago, zerrekarriko lehen Bueno, hemen segitu guentzuten Salvador Bera kantuan. aurreko bueno, kanta entzunaldi izan doguna, horrekoa bueno, edo, bai, ja esna gogeratzen, bueno, maken eskato batzuk antetan, horreke bueno, iparraldeko aizpak taldea di, Taldeko kideak ziren, e, antxeta irratian, ba Salvadorren bertso batzuk kantatzen. Eta, bueno, ba, orain segituko dugu, bueno, komentatu dugu, ez, programazik eran, e, gaurkoan salvador izango genuela pizka bat gure izpide, edo gure bidailagun, izan ere, azte honetan, ez azalbaren zazpian hil baitzen, Salvador bera, eta, bueno, bat, piskatxo bat biografia txikitxo bat egingo dizuegu, eta, bueno, Salvador, bera izenez, berez Fernando, Fernando, Ferdinand egun eta aire etxart e, gizona zan, urepelen jaio eta hil egin zen, jaio mila bederatzireunda agoiko ikainaren emerezian, eta hil hordea mila bederatzireunda iruro eta maseiko azaroaren zazpian. Jaio salvadore nea, zerrian ba, jaio san, eta hortik datorkio bere ezizenetako bat, eta be bai historiara pasadan ezizen ezagun bat, ure peleko hartzaina, ez? Eta hortik be leteren, bon, letek kantatu zuen, bakanta famatu hori eh da bueno bere gurasoak Misela Ire eta Paskaline Tsar ziren ama harrigarria bueno niri beintza harrigarria iruditu zaidan harren Los Angelesen jaioa zen, ba seguramente ara hartzen lanetan edo bate daki zertan Juandako eh ba urepeleko gizon baten eta aurizberriko emakume baten alaba zen, e, Salvadorren ama bera eta aita bera bere ba, pelekoa bertakoa Eseine barra batan irugarrena izan zen, eta maika urterekin eskola utzi behar izan zuen, lanean hasteko behar ba, lanetan eta laborari lanetan. E, kantuak oroitzeko errestazuna bazuen antza, antzat, txikiratik, salvadorrek, eta, bueno, improvisatzea, babere buruari esarri zion erronka bat izan zen. E, bueno bere bikotekidea eta bere bizitza ella, bizitzako tarteluze batean bidai lagun izan zuen emakumea Leoni etxebarren izan zen, eta lause, lause mehalaba izan zituzten, bi neskato eta bi mutil, Henriet Michelle, Daniel eta Marie-elena. Hamasei e, urtegas hasi zen bertxotan, urepeleko ostatu batean, eta berak botazuen lehenengo bertxoa izan zen, precisamente, Oztatura sartzen usteko baimena ba, eta eskatzekoa. Eta, bueno, gerora ere hainbat eta hainbat eman ibili zen, gehien bate Teodoro Hernandorenak antolatzen zituen lehiaketetan, eta bertan, bertako batean, bueno, lango saio batean, doni banelo izunen matxin bertxolaria ezagutu zuen, eta, bueno, ordutik ere matin izan zen agian bere bizitzako beste bidailaguna. Eh, bueno, hainbat eta hainbat liburu eh, bueno, hainbat eta hainbat barrakatu iru, liburu, <laughs> hainbat eta hainbat hain, bindindu barriba eh, publikatu zituen eta kuriosoa bada ere bere egunean Ez, mila beratzen dairu eta maseikoasaroaren zazpian urepelen bertan, odolaren mintzoa famatua den liburuaren aurkezpena egiten ari ziren, eta bueno, guzti horren ari omenaldi bat antolatu zioten. Milaka pertsona gerturatu ziren, urepelera egun horretan, egoaldetik jende asko joan zen, kontatzen duten ez, kronikek jaso duten ez, kriston kotxe karabanak zeuden bidean, urepelera heltzeko, eta... Eta esan bezala, bak, jende askok etzue, etzuen jakin, Salvador egun horretan bertan hiltzela. Ez? Ba, eskal ostean, bak, hola ondo ezak jota sutunduzan maitik, eta gau horretan bertan hile gintzen. Eta harrigarria iruitu zaigun beste kontu bada, ez ze importantea izdo izan den Salvador e, euskal kulturan non elpaisek berak, el egunkariak eriotzaren berrien mantzuen azaroaren hamaikan. Hau dat muga, muga guztiak ez bakarrik aldearen eta iparraldeko muga hori bakarrik ez, muga asko zeharkatu zituen gizon honek. Eta bueno, badaukagu hemen bere ibilbidean zehar ba, parte hartutako hainbat eta hainbat sari eta bueno, sari, sari keta, lehiak eta txapelketa agian eztitugu dandanak zerrendatuko luze egi zitekelako, baina bai komentatzea bertsolari txapelketa nagusian e, e, lautan parte hartu zuela, E, mila behatzen da irurogei, irurogeita bihan, irurogeita bostean eta irurogeita zazpian eta bueno, guztietan egon zen lau lehenengoen artean eta azkeneko honetan irurogeita zazpikoan finalera heldu zen eta, bueno, polemika ikaragarria piztu zen final horretan, jendeak txistuka hartu zuen eh, Zepaimaiaren erabakiura eta, bueno, Salvador Rekord botazizkien bertso batzuk eee... Ba, entzulei, berele, asierako agurrean, ba, esaten, bueno, eureak naizta gustora egonez, ba, berakala ere maite zituela eta estimuan zituela. Bere bertso horiei esker, piskabak giroa, beintzat, salvadorrekiko, ba, lasaitu egin zen, eta hor dutik aurrera ba, kritikadanak eta txistudanak eta e, pai paimaikidek jaso zituzten. <hazurra> E, komentatzea baita ere, ba, esan dugu, ez, eh? iruliburu e, publikatu zituela, ezin bertzean, odolaren mintzoa, eta azkenekoa berak zuzenean zuen publikatu, postumoa izan zen, eta herria gogoan izenekoa da. E, eta ala ere, ba, bueno, bertan gehien bat, ba, bertsoen eta poesien bildumak dira, Eta, bo, liburu hauetan ere batzen dira, ba, hainbat eta hainbat, ba, bertso idatzietako, ba, hainbat chapelketa da orkestutako eta saritutako bertsoak. Ba, adibidez, senpelar saria irabazi zuten sortetxeari, gure artzainetzolari mendian galdu di, direneri eta zaindu bateko gogoetak esaterako, ba, liburu hauetan, ba, bilduta daude. Eta Askartxo batean komentatuko dugu, gipagarria delako baita ere mendian galdu direneri bertso hau, ba 74ean idatzitakoa libre bertso honek egiten du, ba justu garaiaretan, ba muga inguruan agertu ziren hiru pertsonen inguruan, baina hiru pertsona hauek eh Alfantziarantzazijoazen eh Afrikako emigranteak ziren. Eta bueno, ba guretzat mm, polemikoak izan daitezkeen, ez, bere hitzak, ez, Bazkenean, ba gure Euskal Herriko kulturaren, At, mm, ba, parte tradizional hori baskotan, ba, agian guretzat zoritsarres, baina elizarekin oso lotu egonda eta bere bertxo honetan ari ez mendian galdu direneri honetan aipamenak egiten ditu, es jainkoaren inguruan hitz egiten du, ba nola jainkoak berdin sortu bagaitu, ba, es zeladan egon behar diren, es, ba gisaheme batzuk, ba holango kondizioetan ba mugak zehartzen lanera joateko, kuestionatu egiten du baita ere bertso horretan zelan, es, antza denez batzuen bizitzek besteenak baino gehiago balio duten eta abar. Eta bueno, Salvador ba estagit hitza egokia den edo polita den esatea, baina haia mito bat bihurtu den bertsolaria da. Bai, eta, si akaso, ba, igustiz. Eta, siakaso, bere bertxogintzaren inguruko eh, kritikak eta jasotzean, ba, asko aipatzen dute hori, eselan zelan literariotasuna zuna ba, sartzen lehenengo takoa izan zen, lehenengoa izan espasan, ez pasan, bera bueno, bertxolaritza gara jaretan, ba, bazegoen gehiago lotuta, nolabait askarre esplikatzearen gauza fizikoago ehi edo. Eta berakordea, ba, erabilizituen era nolabaiteko baliabide estilistiko batzuk, ez erretorikoak, ez panposoak, ez, baina bai sakoneko sentimenduak eta ideiak ba, plazaratzeko metaforak erabiltzen hasi zen lehenengo takoa, izan zan lehenengoa izan espazen, eta askokere aspi aspimarratzen dute, bere hitzen egokitasuna eta sakontasuna, ez? Horren ondorio izan zela mm, Salvadorrek zeukan unkitzeko gaitasun hori. Eta gaur egun, ba, badira bertsolari hainbat eta hainbat, ba, miresten dutena Salvador, eta Salvadorren egitekoa, ba, gora dutena, ba zera, ez? bide guzti honetan ba izan dezakegulako ba, aukera berriak edo urratu zituelako. Eta komentatu dizuegu ba Matxin izan zela bere bidai lagune garrantzitzenen garrantzizuna bertsogintzan. Ba, hemen daukosuez, Salvador eta Matxin bera, Matxin lehenengo eta ondoren Salvador bertxotan. Orde onian pasazekoa da Gaur bai gorriko eguna Behit bat behar dugula eta Hauzer txu duguna Gizontzar bat hemen badugu Lau alditan alarguna Bolgarren aldiz oinon ahidu Horregbiz laguna Neska gazteak bakar zenari auskigo aspaldia auskigo Ez duk salatze beharrik horren gauza baita agerian Andre rikabe sonbait mutiko bisidirenak mendian hei egbiginezines konteta hori borzgarren aldia Bueno, eta e, beti aipatu dugunez, osea aipatzen dugunez, ba e, ak eta ez dauka arrakazta handirik beraz meseedes, e, idatzi guzue kalamidadiak kabildua e, gmail.comera. Bueno, e, gaurko bueno, lehen egon garen hitz egiten e, oñatiko eta debagoieneneko e, euskalkien arira eta. Ba, bueno, e, gaurko hitza e, oñatiar arre ez doa, Eta hitza e, bera, e, aitxatu, aitxatu da, parkatu, e, aitxatu da hitza eta bueno, e, galdetu zuen lagun oinat... On, Tiarrei? Tiarrei, <risa> e, zereza nahi duen itzori, <risa> oi jatu e, euskalkien inguruko hiztegietan edo Googleen edo nahi du zuena, baina... Ya, eh, mesedes esango dut eh, <risa> <risa> Favorez Idatzi guzue eh, Arren, otoi <risa> Kalabidatia ea ka, e, bildua Gemil.com era Zuen eh, Ireia zoroak nahi ditu jaso Beraz eh, parte hartu gure leiaketan. ketan Zendako debru Ari <risa> zerate Pundu bere kilanteman Gaurko egunean Behar gintuzke Puskat Gora xau ere eman, zendako de hebru balio gabe, diren solasak guk erran, azparnek mereziduen ikan, gaur ez baitako eman. Mazkal ondoan gaur izan dira perzu haitada beroak, eta azparnek argi ditzala oraiko eta geroak, Azparne gahaltzen nari zaukugula hormintzo dira eroak. Ez ez azparnek orain nobizi ditu eskualdun erroak. Eta hortxe izan dugu Salvador bera ere, bertso Baskari batean, asparneri ba, bertso batzuk botatzen eta etasu ba, komentatu dugu ez mitoa ote baina betsu mitoek ere potxe egiten dute bertsotan. Bai Eta, bueno, egia da lehen, hola, piskat korrikata ibiligaren ez, ez dugula ipatu, polemika hura dana, piztuzana, bertso txapelketa hartan, izan zala, ba, gipuzkoak maite ditugun arrehen ez, berak ere, ba, lehenen zundugun bertsoetako bat izan da, hoi e, -gi, gipuzkoa maite maitzatu zaitut, Ez, ba, bueno, ba, pixka batola hegemonikoak dide gipuzkoarrak, ba, etzien grazian direk egin, ba, gipuzkoarra etzen pertsona bat elzea finalera, ez, ta, hori dela eta polemika hori dana, eta zerre hori dana, baten... Gipuzkoa sentrismoa, ez? Gipuzkoa sentrismoa, bai eta eta zera ez? da hori pues euren haserredana sikeran Salvador baina gerora ba bideratu zuten ja epaimaikiden ganan ez eta beste gusa bat ez dugun aipatu eta oso e, aipagarrian e, dela dena e, da ba e, Salvador e, ba egungo edo garai hartako ba mitoa e, nola izan den, e, ez e, irabastearena Berto txapelka, txapelketa nagusiren bat, oza, sea, nitzako oso aipagarria da E, hori, igual izan leike bebaie gipuzkoar sentrismo horren harira, ez? Bai, ba, posible da, ez? Baina azkenean hori, aipatzen dutena edo miresten dutena beraren gandik ez tala horren beste zenbat irabazi zuen edo Baizik eta zenbat gauza berri egin zituen eta batzutan gertatzen da, ez? Gauza berriak egiten dituzunean edo bihotzetik ateratzen zaizkizunean Ba, jendeak agian ez zituela guzti zondulertzen, ez? Eta... Bai... Eta bueno, da ja bukatze argaude programarekin eta agenda tartetxo bat geratzen zaigolan bai. motzmotzean komentatzekoa eta gero utziko saitu egu nola es Salvadorren arira guztiok ezagutzen dugun kantauso polit batekin, baina bueno. <laughs> bai eta aipatu duzu hori bukatze argaudela, ba e, agendaren kontutzo batzuk, bueno, ditugu, e, gaurkoan eta bueno, e, lehenengoa izango za nabenduaren batean E, saspikatu gaztetzean egiten den Euskararen egunaren arira, ba, bertso afari mitiko bihurtu den bertso afari hori. E, orain dikestakigu zeintzuk izango diren bertan kantatuko duten bertso baina, bueno, e, jakin bezain pronto e, komentatuko ditugu. Uhum, bai, bueno, komentatzea oikoan izaten direla, ba, nahiko maila honeko bertsolari gazteak, hori izaten da orokorrean perfila. Baina, bueno, batez daki zerekin harrituko gaituzten horren. Bai... <gay> Eta gero bigarren data, ba, euskararen egunean bertan izango da, handerrek e, euskaltxokoko kideak aipatu digun bezala, ba, iralan euskararen egunan tolatuko du euskaltxoko elkarteak beste elkarte eta kolektibo batzuen e, laguntzarekin, eta bueno, ba hori, e, egun osoko gitarraua daukate prestatuta, eta ba, gerturatu iralara egun handi hori ospatzera. Bai, eta gaurkoan ja orain bai. Jarraian jarriko dugu babukaerako kanta, hori boro biltze aldera bapentzatu dugu gaurkoan, ba, estugula moikoan jarri dugun kanta jarriko, eta ez ez azmatu senkanta datorren. <risa> bueno, entzuleok. Gabonetan doibili. Agur! dikide bat bazen Orotan diotztze Poesiaren egoek sentiuzko bertsoek kantsaldatzen zutena Lazetako kantari. Bakar dadez josia. Hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, Oina zez ikasia, ikasia. peleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapen dengerora diesetan joan intzana nuna nago zerlarretan urek peleko hartzaina Zimendie galetan gora, Oroitzapen den gerora, Iesetan joan intzana. sia urratorei libratuen cantar loturago sti eta tek burputzaren mugetakik aski senti chi una ire askein Artxorik sakonena Inioiz esan ez indiren Estalitako begien Boiurik Peleko Mendi gora, joan go, zer larretan, ure peleko hartzainan Mendie galetan gora Oroitzapen den gerora Iesetan joan intzana Nunago Zerlarretan Ure peleko hartzainan ndihe galetan gora Oroitzazapen den gerora I esetan joan ninza da